Славному педагові, патріотові, доброму християнинові і маєтному добродієві, який не споживає в тоні своє багатство і не закопує в землю таланти, мов той біблійський скупар. Бо чи ж ми би видали нашу русалку без його фундації? Вчинивши це, боговогодне діло, ходить нині пан Микола в неласті у сильних світу цього і не розкаюється, як той метар, знає бо, що жертва для народу. Передовсім дух сокрушений а серцем сукрушеним Бог ніколи не знехтує. Пан Верещинський, дорогі браття і сестри, готові оплатити видання, підготовленого мною і всечесними отцями Схімчина і Шешор Альманаха, що має благочистиву і народові приємну назву «Вінок Русинам на обжинки». Я послав рукопис Митрополитові Левицькому, і хоч він повернув його із написом на конверті «Не приймається», Простимо йому по-християнськи і звернемося до Варфоломія Копітара у відні. Тож хай допоможе нам у цьому Господь. Ми з вами покликані ширити віру й просвітництво в народі, і те, що розпочав незабутній Маркіян, продовжимо ми, а колись вдячний люд згадає наш труд і пам'ятники нам поставить не на землі, а в своїх серцях. Отець Головацький виголошував свою промову довго, ніби проповідь за вмону. Звучав голос не світської людини, якою був дотепер Яків, а слуги Божого, і в цій постаті Іван ніяк не міг його сприйняти. Промова пливла статечно, як казання, ніхто не наважувався її переривати, і думав Іван, побоюючись, що й він колись так переміниться, а дуже цього не хоче, та дарма. І світу кліру вороття немає. І як би не намагався священник, навіть поза церквою перебуваючи, вернутися до колишнього способу мислення і мовлення, це йому ніколи вже не вдасться. Облачення і щоденне перевтілення із грішної людини в речника Божого стають врешті самим тілом, свідомістю, всією людською сутністю і вже ніколи не зможе яків відзискати свою привісну особистість, як це вміє чинити актор, сходячи зі сцени. Залишиться він навіки персонажем божественного спектаклю, рабом Божим, і виконуватиме все життя апостольську роль у повсякденному житті. А я не хочу цього. Не хочу. Пан Верещинський почував себе ніякого під зливою похвалу. Його велика кругла голова, обтяжена густим сивим волоссям, схилилася над столом. Він теребив пальцями пишні вуси і чекав, поки Головацький закінчить промову. Їм подавали на стіл синові нові полумиски, повні розмаїтих салатів і рибних страв, оскільки тривав ще літній піс. Вона рухами запрошувала пригощатись, не наважуючись переривати мову мужа. Панна Амалія, боячись зустрітися очима з Вагилевичем, не відводила захопленого погляду від вуйка. Яків на мить зупинився, підшукуючи в пам'яті ще добірніших слів на адресу вельми шановного гостя. Цей момент використав Вагилевич і кинув репліку, яка зовсім не стосувалася розпочатої Яковом теми. «Знаєш, Якове, про що я думав, добираючись до тебе крізь букові ліси? Нічого кращого немає за сиву бучину. Дерева як люди. Ні, вони достойніші за людей. Мовчки живуть і мовчки вмирають». Головацький – Ображено відкопили в спідню губу. Він відкрив уста, щоб докінчити промову, однак Верещинський квапно підхопив нову тему, і розмова справилася в інше русло. «Дуже цікаве ваше спостереження, пане Іване, але мене особисто бентежить пасивність лісів. Вони не борються за життя, тільки гідно чекають своєї смерті». «Не кажіть так», – заперечив Вагелевич. «Дерева борються...» З рубачами своєю вродою. Гинуть, звичайно, калічні. Мало в кого піднімається рука на здорове і гарне дерево. Якби ще й люди могли так, мимоволі долучився до розмови Головацький. Я ж і кажу, підхопив Вагелевич, вони достойніші за людей. Це трохи занадто. В людини є розум, заходив у полеміку отець Яків і на своє превелике вдоволення запримітив Іван, як швидко сувається святенницька маска з обличчя приятеля. Вже ожили його великі сірі очі під високим чолом. Вже зажевріла в очах ватра і осьось вибухнуть з зіниць снопи іскор, які спопилятимуть опонента. Таким завжди був як і у суперечках і дискусіях. І аби не потахла розмова, Іван поквапився заперечити. Розум, розум, він даний людині лише для того, щоб вона кожної миті переконувалася в безсиллі того ж розуму. Ніхто ж не може досягти Божої істини. Марні потуги ти песиміст, Іване. А що таке оптимізм? Усвідомлення того, що сьогодні ти знаєш набагато більше, ніж учора, а завтра знатимеш більше, ніж нині. І так без кінця людина повинна усвідомлювати свою нікчемність перед абсолютною істиною. Зате цей процес називається розвитком, прогресом. А для чого той прогрес, коли немає в ньому кінця пізнань? Кінець – це Бог, який водночас і початком. Людина ж бігун на коротких дистанціях. «Не хочу коротких дистанцій. Хочу безперервності власного бігу». «Цього прагнув Фауст, і ти знаєш, як він закінчив. А я готовий. Готовий». Палку дискусію друзів перервав сміх Верещинського. «Та зупиніться. Не викликайте чорта з болота. Він, можливо, вже й чатує під вікном, очікуючи, поки хтось перший звернеться до нього по допомогу». «Нічого страшного в цьому немає», – відказав Іван. Аби тільки зарвати в нього стільки сили, щоб утвердити найсвятішу ідею, яка дасть початок чинові. Яка ж ідея в тебе найсвятіша?